Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și purul și în vecii vecii lor. Amin. Împărate ceresc Duhul adevărului care pretutindenești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață,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 Pentru aceea ei au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu și stricție, Nicolai. Bucurete capul cel sfințit! bucurete cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură te slujitorle al împăratului tuturor! bucurete ajutătorul celor credincioși! Bucură te întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ești insuflat cu suflarea Duhului Sfânt! bucură cel ce ai pierdut viforul mulțimizeilor! Bucură-te, cel ce ești din vorbitor cu îngerii! bucurete izgonitorul demonilor! Bucură-te, graiule al dumnezeieștilor cuvinte! bucură cel ce a stupat gurile ereticilor! bucură Nicolae, mare făcător de minuni!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 Bucurete grabnic ajutătorile, bucurete cant folositorule, bucurete cercetătorul celor necăjiți, bucurete limanul cel lin al celor înviforați, bucurete mângâierea celor ce plâng, bucurete hrănitorul celor flămânzi, bucurete povățuitorul celor orbi.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 Bucure-te cel ce ești împreună locuitor cu îngerii! Bucure-te cel ce aduci întristare diavolilor! Bucure-te cel ce e slujitor, asemenea cu Grigore, teologul în preoție! Bucure-te împreună vorbitorle cu Ioan Gură de Aur! bucurete te prietenul Marelui Vasile! Bucure-te că împreună cu dânsii tai eresurile!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 Aleluia. Ca să arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea, auzi de la toți, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu!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 Bucurete te că ești blând ascultător al celor neputincioși! bucurete te dulceața a toată lumea! bucurete te mirile celor trei fete! bucurete te izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale! bucurete Nicolae, mare făcător de minuni! bucurete Nicolae! Mare făcătorule de minuni, către miserica ta mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agaren și dat de ostașului amira stăpânului lor spre slujbă, iar părinții lui erau întristați.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 Mergând fiului Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică. Iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui Amira într-un ceas. Pentru aceea, cu dânsii și strigăm ție, Nicolae, ca unui păstor: Bucure-te ierarhul Domnului, bucure-te luminată propovăduire a creștinătății, bucure-te cel ce porți nume de biruință. Bucă-te stârpirea patimilor celor neroditoare, bucă aducerea de roadă a pomilor celor duhovnicești, bucă îndreptătorul drept din cioșilor, te prădarea păgânătății, bucăte doctorul cel fără de plată, bucă-te că în dar ai luat și în dar împarte măduiri, bucete bunule păstor al celor neputincioși -te, cel ce zgonești dintre noi pe slujitorii cei de avolești, de sfătare a toată lumea bucurete Nicolae mare făcător de minuni bucurete Nicolae mare făcătorule de minuni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 De împresurările diavolești izbăvești pe oameni, părinte, cu rugăciunile tale, cel ce cu râurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni. Pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele ierarhie ca să-ți tric te Nicolae! Bucure te de minuni! Bucură-te ierarhi, te prea cuvioase, bucură-te prea fericite, bucură-te cel ce ești cu nume mare, bucură-te prea mărite, te hrănitorul pusnicilor, bucură-te învățătorul înfrânării, bucură-te îndreptarea celor rătăciți, bucură-te că altceva nu știu să trăiesc fără numai bucură-te. Bucură-te că prin tine ne îndestulăm de lumină.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 Dar tu, prea lăudată, de alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiare cumplită l-ai surpat. Pentru aceea cu tine, Nicolae, strigăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție această putere. Aliluia! Aliluia! Aleluia! Aleluia!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 Bucure-te, cale nerătăcită ați ce înnoată pe mare! Bucure-te, timpan ce dai sunet de dumnezeiască glăsuire! Bucure-te, chimval bine răsunător. Bucure-te, trâmbița Sfintei Treini! Bucure-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie! Bucure-te, strigăție Constantin! Bucurete a găit ție avlavie! bucurete a adus ție tatăl cu fetele sale! bucurete au găit agricola cu Vasile! bucurete că prin tine de mânia potopului izbăvindu pace cu Dumnezeu aflăm! Bucure-te, Nicolae, mare făcător de minuni! Bucure-te, Nicolae! Mare făcătorule de minuni! Minune dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorle, de multe feluri de necazuri și înnăvăliri izbăvindu-i, Părinte, pe cei ce după Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea, cântând lui Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! Ca cel ce ai îndrăznire către Hristos, Nicolae, că turma lui păzești de lupii cei văzuți și nevăzuți, și de la cei ce scapă sub acoperimentul tău, nu te întorci, și mie, celui ce sunt învăluit de gânduri și de lucruri viclene, Dă-mi mână de ajutor, părinte, ca să-ți stricție. Bucură-te Nicolae prea lăudate, bucură-te întărirea minelor! bucură-te podoaba Lichiei, bucură-te cărmuitorul cel bun, bucură-te că, împreună cu îngerii salți, bucură-te că cu arhanghelii te veselești, bucură-te că, fără de materie, cu heruvimi slujești făcătorului, bucură-te că pe arie, diavolul cel întrupat l-ai surpat bucure Cel ce dăruiești miros bun! bucure Cel ce respingi mirosul cel rău! bucurete te albeală care speli patimile! Bucure-te, care acoper păcatele! bucurete Nicolae, mare făcător de minuni! bucure Nicolae, mare făcătorule de minuni!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 Cântarea alinuia, alinuia, alinuia, alinuia, alinuia. Văzând stăpânul a toatei neamul omenesc pierzându-se cu nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustrător nebuniei lui. Dar tu, ca un părinte de la masa învățăturii dumnezești,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 Bucure-te, omorirea celor fără de lege! Bucure-te, cel ce ai luat Duhul Sfânt ca un porumb! bucure cel ce înneci duhurile cele viclene în marea cea de foc! Bucure-te, Domnului! Bucure-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean! Bucure-te, cel ce dăruiești celor legați slobozire! bucure că ai legat eresurile cele fără de Dumnezeu. bucure că deschizi gurile ortodoxilor. bucurete că legi limbile celor vicleni, bucurete te Nicolae, mare făcător de minuni. bucurete te Nicolae, mare făcătorule de minuni.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 Bucurete Nicolae, mare făgător de minuni. Bucurete Nicolae, mare făgătorule de minuni. Tu ești pastorul cel bun Nicolae, că turma ta o povățuiești către pășunea cea duhovnicească și din izvorul raiului o adăp pe ea.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 bucură te Nicolae, mare făcătorule de minuni! Înțelepciunea ta cea întru tot cinstită, pe arie cel rătăcit l-a rușinat și mintea ta a stricat mulțimea seilor. Mântuiește și sufletul meu cel rătăcit și mă învață a striga cu tine lui Dumnezeu.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 Bucurete cel ce ai încuiat pe îngerul satanei într-o adânc! bucure liman-lin al celor învăluiți! Bucure-te, bun al corabiei celei duhovnicești! bucure că prin tine ne învrednicim de viața cea fără de sfârșit! bucure Nicolae, mare făcător de minuni! Bucure-te, Nicolae!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 ca împreună cu tine se cânt lui Dumnezeu cântarea Aliluia. Aliluia, Aliluia, Aliluia. O prea minunată Părinte Nicolae, plâng și strică-te al tău sprijin,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 Părintea Părinte Nicolae, plâng și stric către al tău sprijin, aducând ți această puțină rugăciune, ca să mă izbăvești de munca cea de veci cu rugăciune tale, ierarhie prea lăudate, și să mă de veșnic împărăție, ca împreună cu tine să cânt lui Dumnezeu cântarea Alinuia.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 și ai izbăvit pe ei din mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă miluiește și pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul, sunt într-un tunericul păcatelor. Și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică, astfel ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să-mi dea viață lină și fără de păcat